влизаме в следващата тема в Събота 150. Да ви кажа, че това изпълнение е част от проекта Музикален керван. С този проект Европейския комитет за радио и телевизия се присъединява към инициативата на ЮНЕСКО за отбелязване на Световния ден на радиото. Той се чества днес на 13 февруари. Традиционно всяка година Световния ден на радиото преминава по определена тема през 2016 тя е ролята на радиото по време на кризисни ситуации от политически конфликти, принуждаващи хората да търсят убежище в различни части на света до климатичните промени, които могат да причинят природни бедствия. Акцент в тазгодишното отбелязване на Деня на радиото се поставя върху свободата на словото, достъпа до информация и даването на право на глас на беззащитните и уязвимите. Ето защо Ирина Недева избра да ни срещне с Нил Сможниек, комисар по човешките права към Съвета на Европа, който представи пред нея своето виждане за независимостта на българските медии и спазването на човешките права сега в момент, в който сме свидетели на бежанската криза и когато светът е съпътствен от все още различни конфликти. Говорихме за българското председателстване на Комитета на съвета на Европа. Ще ви посетя заради човешките права на децата и голямата конференция, която организирате през Април. Говорихме за предизвикателствата пред съвета на Европа и спазването на човешките права в сложната ситуация, в която е света днес. Другият въпрос, който засегнахме, беше събарянето на къщите на Роми, това е тема, с която съм ангажиран в много страни. Надявам се да продължа в формат диалог с вашето правителство по тази тема. Независимостта на медиите е тема, по която има критики в доклада за човешките права от страна на Съвета на Европа по отношение на България. Другият въпрос, който ме интересува и който повдигам в доклада си за България и спазването на човешките права е този за независимостта на медиите и по-специално онзи казус ролята на финансовия регулатор, който може да налага за реформите които се правят в съзвучие с проучвания и на Световната банка, но това, което продължава да е повод за тревогите му, този финансов регуляторен орган и влиянието на неговите решения върху независимостта и свободата на медиите остават. Така че това е една от темите, по които се надявам да продължа диалога с вашето правителство. В доклада споменавате и проблема с концентрацията на медии на собственост в България. Смятате ли, че този проблем трябва да се адресира с промени в законодателството? Готов ли сте да консултирате подобни законови промени? Не сме дискутирали подобна възможност на срещите ни тук. Това доколкото спомняме, е въпрос, който поставили доклада. Това е сериозен въпрос също в много страни. Първо има нужда от прозрачност на медийната собственост, така че да е известно кой в крайна сметка притежава медиите и едва тогава може да започне разговор за деконцентрация на собствеността. Това е колкото свързано с решителност да се следват антимонополни правила във всяка сфера, толкова и с медийната свобода. Има много информация по тази тема и в доклада при Нашите проучвателни визити в България, но не сме дискутирали това с българския президент. Какви са възможностите ви на вас, като комисар по човешките права и на съвета на Европа да се намесите още на предварителната фаза, преди промени в законодателството, които ще засягат фундаментално право, каквото е и свободата на изразяване и на медиите, попитах комисаря по човешки права. Още повече, че видяхме колко сериозен стана въпросът в Полша постфактум. Дали подобни проблеми биха били претвретени, ако промените в медийно законодателство предварително се оповестяват и пред организацията, която съблюдава спазването на човешките права, т.е. пред Съвета на Европа. Европа да, има няколко различни възможности съветът на Европа да бъде въвлечен и да помогне на правителствата да избегнат грешките и да подобрят законите. Аз често реагирам веднага, когато видя проблематични законодателни промени. Изразявам публично позицията си, и вие знаете, че аз подканих полския президент да не подписва новия медиен закон. И обясних защо. Към съвета на Европа е и Венецианската комисия, която може да бъде сезирана от правителствата и конституционните съдилища на страните членки, но и Генералния секретар на съвета на Европа може да да помоли да погледне медийния закон, който се готви в една или друга страна, или пък да се анализира дали законът се спазва. И от трета страна имаме медиен отдел, който също може да съветва правителствата и националните законодатели да дава мнения и примери за добри практики. Така че това са различните начини, по които ние може да бъдем въвлечени. А пък, в случай, че се приеме лош закон, правата на журналистите са накърнени, те в крайна сметка могат да се обърнат и към Европейския съд по правата на човека. Вие като комисар по правата на човека, съвета на Европа, чувал ли сте нещо за готващ се нов медиен закон в България? Не съм чувал за подобно проблематич... нещо, но съм the the готов, ако има информация за възможни it... проблематични медийни практики в подобна законодателна промяна, ще съм благодарен да получа проекта и да го видя с очите си. Да се отзова, ако бъда потърсен за мнение или съвет, особено ако има опасност. Каза Нилс Мужниекс, комисар по правата на човека към съвета на Европа. По време на зимната сесия на парламентарната асамблея, генералният секретар на Съвета на Европа анонсира нова позиция на специален пратеник по беженската криза в Европа. Позицията за е чехът Томаш Бочек, който преди това е бил постоянният представител на Чехия в Съвета на Европа. Ще продължи ли при това положение Нил Смужниекс да наблюдава ситуацията с мигрантите и беженците, както до сега, при положение, че се открива този нов пост, беше следващият ми въпрос към комисаря по Човешките права на Съвета на Европа. Yes, my is clear. It all... Да, моят мандат. Е... Е ясен, и той включва наблюдение над всички аспекти на спазването на човешките права в 47-те държави, членки, включително и правата на мигрантите и търсещите обежище. Това е политическата тема номер едно за Европа. Ще продължа да я наблюдавам. Неодавна се върнах от посещение в Великобритания, където, както знаете, миграцията е важна тема. В момента подготвяме и наръчники за интеграция на мигрантите, за да помогнем на правителствата с информация за световните добри практики. В момента подготвяме и един голям проект по темата за събиране на семейство и човешки права. Защото много от хората, които идват, имат семейства в определени държави и искат да стигнат до тях. Какви да са законите, стандартите и добрите практики на това събиране на семейства? Това разработваме в момента. Продължава ли комисарят по човешки права към съвета на Европа да търси отговори и на критичните доклади на правозащитни групи като Amnesty International, например, за така наречения pushback насилственото връщане от границата? Това попитах комисарят по човешки права. Да, продължавам да получавам тези тревожни доклади. Практиката на отблъскване от границата. Това също беше тема в срещата ми с българския президент. Правителството твърди, че ако беженците влизат през контролните пунктове няма да има проблем, но това е нещо по което се надявам да продължим диалога с българското правителство. Неодавно дават становище и по един случай срещу Испания пред Европейския съд по повод незаконното отблъскване на мигранти на границата на Испания и Марокко. Това не е тема уникална за България, но се надявам тези практики да спрат и да не получавам повече сигнали от международните неправителствени организации, че това продължава. Какво е посланието на комисаря по човешки права на Съвета на Европа, след като смъртоносните атаки в Париж изместиха въпроса за спазването на човешките права и го оставиха в задния двор на голямата тема за сигурността. Общото ми послание в контекста на контртероризма е универсално. Не се впускайте върху извънредно законодателство. Консултирайте се с специалистите по човешки права, с Не може да става дума за сделка и замяна на човешките права и сигурността. Те трябва да вървят заедно. Ако увеличавате правата на службите си за сигурност, трябва да увеличавате и демократичния контрол над службите. За сега контролът на мерките за сигурност остава проблематичен. Ако се ангажирате с подслушване и проследяване, имайте предвид, че те трябва да се изпълняват съгласно закона. Трябва да имате конкретна цел, да не са масови и трябва да имат традиционни пазачи срещу злоупотреби с правото на подслушване и проследяване. Например, традиционната бариера на разрешителни за подобни операции да се спазват. Накрая, в uh, пет думи, посланието на комисаря по човешки права към съвета на Европа Нилс Мужниекс. Не изхвърляйте стандартите за човешките права в битка с тероризма. Това ще бъде огромна грешка.